sextóndi kapli, um Mækil. Ár heiðil, ar hinn kvíta kona Nolta, dóttir Finkols, þvaldist á handansröndum með turkonni bróður sínum og fylgdi honum inn í hulda konungsríkið. En henni littist í lokuðu borginni í Gondolin og þráði æmeir að ríða eftir víðum slettum eða ganga um skógana eins og hún hafi verið vön á Valalandi. Og þegar 200 ár voru leiðin síðan Gondolin var full gerð komuna máður lífur Turkon og beiddist leyfis til að mega fara á braut. Hann var mjög tregur til að veita neyri fara leyfi og lengi færnaði hann beiðninnar. En hún sótti svo á að loksins litan til og sagði: "Færðu þá, því að ég get ekki bundið þig hér." En þótt það þótti að stríða móti skynsemi minni, því að ég óttast að það verði okkur báðum til líls. En þú mátt einungis fara á fund Finnkorns bróður okkar. Og þeir sem er sendi til fildar, Önn snúar hingað aftur til Condorings af vörmisspori. En Árhey vill svaraði: „Ég er systir þín, en ekki þjónn. Og utan þessara marka þína ég fara hvert á land sem mér sínist. Og ef þú tímir ekki sjá mér fyrir fildaleyði, geti þér verið ein.“ Túrgon svaraði aftur: „Það er ekki það að ég tímiði ekki, en örugglega síns vegna vill ég helst ekki að neitt tveljist utan veggja minna sem þekki leiðina hingað. Og þó ég treisti þér, er ég ekki viss um að ég öðrum í fildaleyði þínu.“ til að hafa lengi taumart á tungusinni. Nú fóll Túrkon fremur hirðmesturum sínum að ríða af stað með árheili og bað þá að fylginni til fynkons í móðurlandi og leggja hart aðinni að fara einungis þangað. Og gætið vel að því, sagðan, að enda þótt morgótt sín úr haminni norðrinu eru margar hættur á miðgarði sem konan þekkir eigi. Svo hjælt árheilil af stað úturneða í erðar göngum kónt á líns en Túrkon var mjög kvíð Lasiða 152 Þegar þau komu að grjóta á Siríans fljóti, saðum við fylgdarmenn sína Haldum nú til suðurs, því að mig langar ekkert norður í móðurland, heldur vil ég heita Sýni Fjánors, gamla vini mína. Og það sem þeir fengu engu tauti við hennar komið, urðu þeir að gera eins og hún skipaði og sefna stuðurabóin. Þá var fyrst fyrir þeim Dórijat, konungsríkið með töfrabeltinu, og letiðu þau leifis til að stýtta sér leið um landið. En veigværinnir neytuðu þeim afþortarlaust um þat því að nú vildi Þingólfur ekki leyfa neinum af kyninólda leið gegnum beltiskjörðina nema frændum sínum af ætt Finfins og allra síst þeim sem töldust vera vinir Þjarnarssons og voru á leiðinni til þeira Því sagðu veigværinnir henni Frú mín góð þú fáir með engu móti að fara um ríki Þingólfs konungs að leiði við til Þeligorms Þjarnarssons þér verður að ríða utan við töfrabelti Melíunu kortið hjá kjósi að fara fyrir þunnann Fljódlegast er að fara stígin sem liggur östur frá grjóta vaði gegnum dimbrur og meðfram norður mörkum konusuríkisvors. Þá komið þeir að brunni yfir Myrká og síðan að búðu vaði og þá er stutt eftir til landana að baki sífræðahæð. Þar er búa að þér okkur skilist seleggormur og gúrfinnur og kann að vera þér nái til þeirra, en leiðin er stór hættuleg. Þannig var árheðili úttíst frá belkinu. Hún varð frá að hverfa. Og valdi hina hættulegu leið milli Ógnarfjalla og Norðurgerðingar Toríats. Og þegar du nálguðust álagasvæði Ógnardauðardalssins viltust reiðmennir í skóalskýggum, en áhrheyrill barst burt frá fyltarmönnum sínum og týndist. Þeir leituðu hina lengi en árangurslaust. Hræddir um að hún hæfi flækst í einhverr ógnir, er da drukkiði af einum eitrdu lækjum landsins. En rétti því spruttu upp og fór að kreik hinar ógnæislegu skepnur ungóljáttar sem höfðust við í klettaskorum, og þó var eldað á, og aftur þeir fákum sínum fjöra lögna, en mjógu munnaði að þeir kemust lífs af. Þegar þeir loksins sneru við til hulduborgarinnar, og lýstu því hvað fyrir hefði komið, var mikil sorg í gondolín, og Turgon satt lengi í einsend, sinnulaus og kvalinn í þögu til sorg og reyði. En árheiðir hafði ekki látið hugfællast, Enda var hún hugrökk og harðskeitt eins og öll börn finnma. Fyrst hafði hún árangustust leitað að fylgdarmannum sínum, og þegar hún fann þá ekki, var hún ekkert að býða eftir þeim, heldur hjælt hýglust áfram ferðsynni. Leiðinnar lá áfram eins og til það að vera vísað, yfir myrká og búðu, þar til hún kom á svalsléttu, himlat, milli ánað búðu og kælu. Og það var laugrétt að þar voru bækistöðar selekorms og kúrfinns, meðan umsatrið um ángbönd st en hún var óheppin að hitta þá ekki heima því að þeir höfðu rýðir með karanþýri bróður sínum í austurdali. En menn seligorms veittu henni viðtöku og búði hann að tveljast þar með alveg vera í heiðri og sóma þar til höfðingar vera að sneru heim. Blasiða 153 Fyrst stað var hún ánað með lífið og nauti sem að ganga frjális í skóunum hvert sem hún vildi. En þegar leið á árið án þess að aftur sneri og hjælt aðlegin í reyðtúra aði lengra burt frá bækistöðinni eftir nýjum stígum og ótrónum slóðum. Þannig atvikaðist það að undir árslok kom árheiðil söðrum svarslettu og yfir ána hana kælu og áðurinn hún vissi af var hún farin að flækjast rammvillt um í stjarnskógi, Nan Elmóð. Það var einmitt í þessum skógi sem Melianaforðum var á ferðinni í stjörnurakri miðgarðs meðan trén en voru ung og hafði með töfrum hyllat elfa konung tilera, sem síðar kallaðist þingólfur grákupl, eiginmaður hennar. En nú voru tréni stjarnskói ekki lengur neinn ljúf æfintirættrýja. Þau voru vaksin svo hátt að þau voru orðin hin ríkaleigustu og dimmustu sem þekktust á öllu bera landi, svo að sólin náði aldrei að skína niður í skóarbotnin. Og þar hafðist við Jólsá sem talin var Myrkálfur að tali skildur þingólfi, en hann var erðarlaus og gat aldrei setið kýr í Dóriðat. Og þegar bersti meiljönu var brugðið utanum þyrninskóa þar sem hann hafði átt heima, þá flýði hann út þeim og setti starð í stjarnaskói. Það er bjóan í myrkum skuggum treuna og elskaði nóttina og rökkrið undir stjörnuhemninum. Hann hafði óbeitt á nóldum og kendi þeim um endurkomi Morgots, svo kýrð Beralands var raskat. Betur fjallunum en öðrum álfum gamla tímans við dvergana. Hann hafði mikil samskipt við þá, og frá honum höfðu þeir freknir að mörgu því sem gerstaði í landum elda. Þegar dvergarnir komu niður frá bláfjöllum, fylgdu þeir engum tveimur leiðum yfir austur belaland. Sú neyðri, í áttina ebygðuvaði, lá nálaðt stjarnskógi. Þar hitti jól fyrst nágrímanna, stöldruðu þeir við hjá honum og rættu löngum saman. Og eftir því sem þeir venguðust, fór hann stöku sinnum að skreppa í heimsóknir til þeirra, og tvaldist löngum með þeim í djúbum vissarverum vera í dverghóli eða miklavirki. Af þeim lærðan ímislegt í málmsmýði og varð mjög leikinn í þeirri list. Sjálfur fann hann meðalann að sup málmblöndu sem var jafn hörð og stált vergana, en svo þægilegi vinnslu að hamra mátti hana næfur tundi brinjur sem samt gáttu staðið af sér hvertis ferðalag eða örfaskeiti. Hann kallandi þessa málmblöndu gálvörn, en hún var svört og skínandi eins og gljákóln. Sjálfur klættist hann úr galvörn hvenær sem hann hélt til annara hérða. En taka verður fram að þótt Jót stæði löngum yfir eldabli sínum var hann ekki dvergur, heldur hávaksin álfur af kyni telera og því göfugur útlits þótt oft var hann krímóttur í framan og hann var líka nátt sín sá velt júft inn í skugga og myrk skot. Blasiða 134 Nú vildi svo til að hann kom auga á árheðili þar sem um undir háum trjáum í jaðri stjarnskóar. Hún var þar á fergli sem hvítur glampi í dimminni. Hann sá að hún var mjög fögur og girtist hana, því beitt hann að töfrum svo hún viltist og komst ekki út úr skóginum, heldur dróst æ nær bústaðans djúft inni í myrkviðinum. Þar stóð smiðja hans og dimmur salir og nokkur þjónustumenn honum líkir, þöglir og duðlir eins og húsbóndin. Og þegar Árheiðil kom örmagna af göngu sinni og villu að dyrum hans, býrtist hann, bauð velkomna og leti til stofu. Þar barð hún um kýrt, því að Jóll tók upp samlag sem eiginkonu og leiðu langir tímar áður en ættfólk hennar heyrði nokkuð frá henni. Ekki verður sagt að Árheiðil hafi verið með öllu ófús til samfara við hann. Ný heldur að lífið í stjartaskói hafi fyrstu árin verði henni andstætt. Því að þótt hún erði samkvæmt fyrirmælum Jóls að forðast sólarbyrtuna, fór vel á með þeim, gengur mikið saman og fóru víða undir stjörnum eða mánaðsigð. Hún fann heldur ekki annað en að hún væri frálsferða sína, nema hvað Jóll bannaði henni að leita upp í síni Þjánórs, né nokkra aðra af kyni Nólda. Árheiðil ól Jóli són í skuggum stjarnskógar og í hjarta sínu gaf hundregnum nafn á henni bönnuðu tungu Nólda. Hún kattaði hann Lómíun, sem þýfir rökkur barn. En faðir hans gaf honum ekki nafn fyrir hana var orðin tolv ára. Hann nefndi hann þá Mægil, sem þýtti skarpskikn, því hann var þess var að sonurinn hafði skarpar í sjóninn hann sjálfur og gætt einnig lesið hugsanir á bakvið orðræður. Þegar Mægil óks upp til fulls fróska, líktist hann mest frendum sínum með að nólda, bæði að andlitt og líkamsveksti, en að skapfergli og huga var hann sonur föður síns. Hann var fámáll og talaði aðeins um það sem skipti hann sjálfan einhverju máli og þá með slíkum samfæringarkrafti að hann fekk flesta sem áhann hlitu á sitt band. En hína sem voru honum andsnúnir gaf hann kveðið í kútinn. Hann var hávaxinn og myndarleugur, svartarður, augunast stimm og þó svo skeir og skörp sem augunólda. En lítaráttur hans var mjög ljós. Oft fór hann með jóli föður sínum til dvergaborgana austur í Söngafjallum og var sérlega og á allt sem dvergar gáttu gentunum. En einstakan áhuga hafðan á námuvinnslu og hvernig finna mætti verðmæta málma í fjöllum. Þó sagt að mægill hafi verið hændarið að móður sinni, og löngum stundum þegar Jöll fóri færðið til fjallegari hér sat hann hjá henni og hlitti á allt sem hún hafið að segja um ætt sína, aft áðum nólda í eldhamar og að veldi og hreisti höfðingjanna af ætt finngóls. Blasiða 155 All þetta lagðan sig á hjarta. En einkum það sem hann heyrði um Túrkon móðurbróðir sinn og var hann hætti einkan erfingja til að taka við ríki Því að Elen ví kona hans hafði farist á leiðinni á ísum yfir Hellarsund og dóttir hans Ifrill silfurfætla var hans eina barn. Þegar áhrifir ryfjaði upp þessar sögur vísa hans sin vaknaði uppmiðin í löngun til að sjá þessi ættmenni sína aftur. Og hún varð undrandi á sjálfri sér að hún skyldi nokku tíma hafa leið og vistsni í Gondolin í allri byrtunni undir góðsbrununum og sólskinninu á kvangreinu grasinu og tumhluðum undir vindasumum vorfjumni. Þar við bættist að hún fór nú að finna til einsemtar í skugga skógarins, þegar bæði eiginmaður hennar og sonur voru í burtu. Út frá þessum sögnum sprætt líka upp fyrsta misklíð þegar að feðka Mækils og Jóls. Því að móðurinn var með öllu ófáanleg til að upplýsa hvar bústafur túrkón sværi. Mér hvern Sonurinn lagði þó ekki hart að einum um þetta heldur beið síns tíma og þóttist vissum að geta einhver tíman veitt leyndartómin uppruninni eða lesiðan með skarpskipni sinni útur hugsunum hennar en áður en hann snýr sig að því vill hann fá að kynnast frændum sínum nöldum og einkum að hitta síni fjarnars sem þyggu ekki svo ykilant í burtu en þegar hann minntist á það við jól faðursins brast hann við Páll hreidur þú tír ætt jóls mykill sonur minn hann, en ekki ætt þessara en svo kalluðust nóldar á síndrísku. Allt þetta land er einn telera og ég vil korki sjálfur né að sonur minn eigi nokkur samsketti við þessa morðingja ætliðis okkar. Þessa innrásarseggi sem með ofbeldi hafa hrifsa til sín ætjörð okkar. Í þessu skaltu verða að hlýða mér eða ég neyðist til að setja þig í bönd. Þá svaraði mægill engu en varð að kuldalegur og þögull og hætti að fara í ferðir með jóli. og faðir hans á andreist Þá gerðist það eitt sinn á miðsumarháttíð að dvergarnir buðu jóli eins og þeirra var vandi að koma til vesluhalda í dverghóli og reyðið hann einn af stað þangað. Nú voru mægill og móðir hans eins og áður var líst í rauninni frjálsferðasinn að hvert sem þau vildu og þau reyðu raunar oft út í skóarjæðarinn til að njóta sólarinnar. Þá vaknaði mig mægli löngun til að yfirgefa stjartaskó fyrir fullt og allt og hann mælti við árheðili, móðir mín, Fer nú burt, meðan tækifari gefst. Hvaða framtíð gefst sér og mér í þessum skugga skógi? Hér eru við eins og fangar í myrkra og höfum enga ánægjunni gagnhaft dylangar hér. Í hef þegar lært allt sem faðir mín gat kennt mér og aulað þekkingu um mörgu sem nágrimar vildu upplýsa mig um. Blasið 156. Ferum nú að leita um gondólings. Þú smalt verða minn leiðsagnari og ég þinn vörður. Þá gladdist áreiðil og leiti stoltt á son Þeir sögðu þjónum Jóls að þau verið færin á fund Fjanórssona. Svo hjældu þau brott og ríðu út í norður í að verð stjarnskóar, yfir hérna kælu og um svalsléttu að bögðu vafi og þaðan vestur á bóginn, þjætt með fram beltiskyrðingum Tórijæts. En nú vildi svo illa til að Jóll sneri fyrr heimorleið úr hátíðinni en Mægill hafði búist við. Hann frétti þá að því að kona hans og sonur hefðu verið í burtu í tvo daga. Og svo fá reyður var hann að hann að fara tafa laust á eftir þeim og eltaði uppi dag og nótt. Þegar hann kom út á svalðsléttu, stillti hann þó skap sitt og fór gætilega. Því hann myndist þess að þeir selegormur og kúrfinnur fjarnarðssýnir, sem höfðu þar vara voru voldugir höfingar, sem höfðu litla ást af honum, og þar við bættist að kúrfinnur var ákaflega skapstikur. Verðirnir í aglón þröngaskarði höfðu séð reyð mækils og Og þegar þeir gerðu kúrfinni viðvart, grunaðan að eitthvað undarlegt væri á seði. Hann kom söðrúrskarðinu og tjáldaði nálegt vaðinu. Og Jóll var ekki komið langt út á svarsléttu þegar rittarar kúrfinns stöðvið hann og færðan höfðingja sínum. Kúrfinnur spurði Jór, hvað er þú að flækjast á mínu landi? Erendi hlýtur að vera brýnt þegar svo sórfælin mirkálfur er á ferli í dagsljósinu. Jóll kerði sér grein fyrir hættunni sem hann var í stillti sig og heldt aftur af beskynni í huga sér og var mjög orðvar. "Ég frétti af því Kúlfinnur hafingi, segði hann, að sonur minn og eiginkona, hvítar konan frá Gondolín, hefði fyrir skömmu riðið af stað til að heimskyggja vig, þegar ég var að heimanum. Mir fannst eðlilega að ég fylti þeim í fórinn." Þá hló Kúlfinnur háðslega að Jóli og sagði: "Þó ég vað sjálfsagt búist við að vitökunnar eru ekki ef þú fyltir En nú kemur það ekki þessu máli við, því að það var ekki erindi þeirra. Nú eru tveir dagar síðan þur reyðu yfir buðuvað og þaðan rætt til vestus. Það lítur út fyrir að þú sért að blekja mig, nema þá að þú hafi sjálfur verið blektur. Þá svaraði Jóll, úr því að svo er, herra, vildur þú sína mér þann góðvilja að veita mér umfærarleiði, svo ég geti komið staðinn og rétta í málinu. Þú hefur leiði mitt en engan góðvilja, sagð Því fyrst að þú burt að landi mínu, því bedra. Jóll steið þá að bak hæsti sínum og sagði Ég er þakkláttur að þýtta fyrir fjarskildan ættingja sem er þrjó hjálpsamur í neyð. Ég mun minnast þess fyrir ég snýjaftur. Blasiða 157 En kúrfinnur yldi sig aðeins framann í jól. Stærðu þig ekki við mig af ættum eiginkonu þinnar, sagðan. Fyrir þeir sem fýbla dætur nolda og giftast þeim án leifis, öðlast enga frend sem við ætti Ég sleppið þér nú og farið burt til bráðasta. En ráð vildi ég gefa þér. Hóllast er þér að snúa eftur til bústaðarins í myrkri stjarnskógar. Því að mig grunar, ef þú nú eftir þau sem ekki lengur elska þig, munir þú aldrei snúa eftur heill tilbaka. Þá reið Jóll burt í stýtingi. Kvöllur hatus til allra nólda. Því að allt í einu gerða sér grein fyrir að mægill og árheiðil myndu stefna á flóttanum til kondóliðs. Knuin áfram af reiði og smán yfir þeri lítilækkun sem honum var sýnd fór hann yfir bugduvað og hlefti hestinum svo hratt sem hann komst í slóð þeira En þótt þau vissu ekki af eftirfur og hann væri á hinum hraðfærnasta hesti komst hann ekki í öx sinni viðau þeir enn þau, þau voru næst komin næstum vestur að grjótavaði á Skírlandsfljóti Orði var kvöld sett og þau voru að sleppa hestunum því þau voru komin að opi hinar leyndu leiðar í Tuungdæli Þá voru þeir gripin börvun í því að hestar þeirra gneggjuðu hátt og Fóli Jóls hraðaði sér af þeim. En sjálfur sá Jóll álengdar glitta í myrkrinu í kvítan kjól Árheðilar og sá hvar hún kvarf undir fjöllin. Árheðil og Mægill sonurinnar komu að ytril hlýðum gondolíns og verðinum í undurgöngunum. Henni var strax tekið með fagnuði og eftir að hún hafi farið með Mægli inn í gegnum sjöliðin, gekk hún fyrir Túrkon bróður sinn á huldugletti, Amon Gvaret. Konungurinn hlustaði furðulostin á alla frásögn árheðilar. En engum horfði hann með velfóknun til stór myndalegs Mægils sísturssonar síns og taldi hann strax fullverðugan meðal prinsa Nolda. Ég fagnaði við innilega að hvita konan Ar-Feniel skuli svo óvænt af að aftur til gondolíns, sagði hann. Mér finnst strax að borg mín fæðrist og lippni öll við þegar hún sem ég hafi talið glatað að kemur heim aftur. Og vissulega skal Mæ Njóta hérna aðstu virðinga í ríki mínu. Þá lögd Mækill Turgóni og viðurkendi hann sem höfðingja sinn og konung, sem hann væri ætti fyrir reyðubúin þjóna. En að því búnu stóð hann og virti fyrir sér allan blóma og glæsibra kondoninsborgar sem yfirgekk allt sem hann hafði getað ímynda sér af frásögnum óður sinnar. Hann var furðu lostinn yfir megt borgarinnar og fjölbið þjóðarinnar og öllum þeim undalegu og fagurur hlutum sem bar fyrir ögu. En til engrar kvörduðu sjónir hans oft og til yðriðlar dóttur konungsins, sem sati hlið hans á hásatinnu. Fí að hár hennar glóði sem ljómi söngvagulls, en það var móðurinnar af hennum guðbuga ættstofni vannja. Hún listi björt sem sólinn og gaf sölum konungsins byrtu. Blasiða 158 En Jóll hafði veitt árheðili eftirför. Nú fann hann farveg þurrár og þar með leynistíin svo skreðan inn með leint og ætlaði að laumast fram hjá verðunum, en hann var grýpin og spurður spjöranum úr. Verðitnir urðu forviða þegar hann sagði við um að árheiðil væri eiginkona sín, þegar sendur hraðbóða inn í borgina, beint til hásala konungsins. Herra, sagði sendibóðin, verðitnir hafa tekið höndum einhvern sem laumast hafi inn að myrkrahlýði. Hann hvaðst þetta og er hávaksin álfur, myrkur og grimmur, greinilega af allt borgi Samt heldur hann vífram að lafði áhrreiðil eiginkona sín og krefst þess að vera leittu fyrir viður. Hann er svo fár reiður af erfitt er að tjónka viðan en við höfum ekki tekið hann af lífi þótt laukin bjóði svo. Þá málti áhrreiðil. Nú hefur verið farið ein skildi. Jöll hefur elta okkur eins og írunnar óttastist. En hann hefur farið við mikilli leynd því að við korki sáum né höyrðum hann einn næri au hælum okkar þegar við komum um að huldustíkin. Só snér og sagði Það er rétt hernd sem hann segir. Hann er Jóll, ég er eiginkona hans og hann faðir að sinni mínum. Takkir það getið hann því ekki af lífi, heldur leiðið hann hingað undir dóm konungs. Og svo var gert. Jóll var færður inn í hásætisall Túrkons og þar stóð hann fyrir konungi, stórlátur og þvermóðskufullur. Þóttan væri ekki síður undrandi en sonur hans á öllum þeim dásendum sem bar fyrir raugu, var það aðeins til að fylla því meiri reiði og hatri út í nólda. En Turkon vildi þá sín álum fulla virðingu fyrir sóma systur sinn. Stóð upp og vildi taka í hönd um leið og hann málti: „Velkomin máur, því a þannig líti ég á þig. Hér máttu dveljast eftir hentuleikum þínum. En þá varuð verði að hafa á og setja þér þau skýlirði að eftir að þú ert einu sinni kominn inn til Gondolin borgar verðuru heðan í frá að setja hér um kyrrt og mátt aldrei fara burt úr konungdömi mínu, því að ströngustu lög mín segja um það að enginn sem hingar kemur, eigi hérðan brottkvæmt. En Jöll tók ekki í hönd hans. Ég viðurkenni ekki tín lög, sagðan. Þú og þitt kín hefur engan rétti við þessu landi. Korki til að hrifsa til ykkar lönd og ríki, nýj heldur til að setja nein bönd á þá sem hér búa. Þetta er land telera sem þýr hafi lagt undur ykkur með vopnum og valdið stöður í með styrjöldum og ættið hafið þið komið fram af róka og ránglæti. Plassið að 159. Mér koma ekkert við launungar ykkar, og ég kom ekki hinga til að njósta um lendarmón ykkar. Ekkur aðeins til að sækja það sem mitt er, eiginkonu mína og son. Þóskal ég til málamilunar fallast á það ef þú telur það hafa rétt til árheilar sýstu þinnar. Þá má hún verða eftir. Setið fugglinn aftur í búrið. Þangar til henni mun aftur fara leiðast inn í lokunin, eins og henni leiðt í En son minn, Mækil, getið þið ekki tekið frá mér. Og kom Þeir það er venjiskipandi það. Yfirgerðu hús fjandana og morðengja ættmenna eða er að vertu bönvandrur. En Mægil svaraði engum. Türkon saði á hásæti sínu með dómstaf og mælti hárnaskjúleri röttu. „Þeir mun ekki eiga þráður við þig myrkálfur. En vildi þó að ég spenda þér á að það er um við nöldar sem heldum verndarhendi yfir þínum sórlausa skógi. Rétt fyrir til að ferðastar um frjáls áttu okkur að þakka.“ Ef við hefðum ekki komið ykkur til liðsinnis, erir þú nú að þræla í grefjum angbanda? Og hér er ég, konungur, hvort sem þú viðurkennið að við ekki. Og hér eru dómar mínir lög. Því gefið er aðeins tvekja kostavöl, að verða hér um kýrt, eða láta lífið, og sama gildur um svoðin. Jóll horfið fast í augu túrgans konungs, án þessa blikna eða blána. Þannig stóðan lengi orðlaus og hreyfingarlaus meðan þögn kom yfir salinn. Þá skeldist Árheiðil fyrir að hún vissi að hann var hættulegur. Skyndilega, snökt eins og snákur, þreifan gaflók sem hann hafi falið undir skikku sinni. Kastaði því að mægli og öskraði, setnikkostin veljag og líka fyrir son minn, þú skalt ekki fá að halda því sem mitt er. En Árheiðil var vel á og stökk fyrir skeitið svo það hæfði hana í óslina. En síðan var Jóll yfirbugaður af mörgum. Ferður í fjötra og leittur á brott, meðan aðrir hjúkruðu árheðili. Mægill horfði á eftir föður sínum, en þaði við. Ákveðið var að Jótt skildi næsta dag dregin fyrir dóm konungs. Þær báðar árheðil og íðril báðanum gríða við turkon konung. En um kvöldir veiktist árheðil og þótt sárið síndist aðeins smáskeina fjallun í ómegin og um nóttina gaf hún upp öndina. Því að á otti voppsins var eitur sem engin vissi af fyrir en var um senan. Því var Jóli nú engin miskun sínd, þegar hann var færður fyrir Turgon, og þeir letu hann fram á geflubrún, karaktúr, tver nýfta á norður hlýð gondolínskletts og vörpuð honum framaf. Og Mægill stóð hjá án þess að mæla orð frá vörum. Þá rópaði Jóll yfir hann börlbæinir. Panning svíkur þú föðurðin og ættans, illgetinn sonur. Þér skulu alla þínar vonir bregðast og hér skaltu degja sama döðtaga og ég. Blasiða hundrað og sextíu Aðsvo búnu vörpuðu niður í heiltýpið. Þannig laukan lífi sínu og fannst öllum í gondolin það ekki nema réttlá drefsing. En Íðrið átti í hugarstríði og frá þeim degi vantreisti hún mægli frænda sínum. En hann rann upp sem fývill í brekku varð mikill meðal gondolinsbúa, naut hvarvetna eins mesta hrós og var í miklu áliti hjá túrkóni. Ekki var nóg með að hann væri fróðleiksfús og fljótur að læra allt sem hann gætt af gondolinsbúum, heldur hafði hann líka ímislegt að kenna þeim. Hann sapnaði kringum sig öllum þeim sem nokkun áhuga hafðu á málmsmýði og námufinnislu. Þeir hófu leit í ringfjöllunum, Ekorjat, umkerfis gondolín og fundu málmæðar og málmgríti af Þýrmætastótti honum hýð harða og reyna járn og í úr bar ángabarnámum, norðan til í fjöllunum, og úr því gafs honum tækifæri til að fá fram margvíslegar mann, vandaðar málnblöndur og stálgerðir. Svo að vopn gondolína urðu sterkari og beiktari en aðrar þjóðir reyðu yfir. Og átti það eftir að koma þeim vel á síðarættímum þegar mest á mætti. Mægill var varkár og vitur að ráðum, en þó harða skeittur og hugdjárfur ef því var að skip Það átti líka eftir að koma í ljós á þínu ræðilega harma ári þúsundtára orustunnar, nyrna ett Arnóetijat, þegar Turgón opnaði hlið sín og sendi fram sína voldugu herskara til hjálpar finnkonni í norðri. Þá vildi Mægill ekki sittja eftir í gondolin sem ríkistjóri og staðkengil konungsins, heldur þystja stað út í stríðið, barðist drengilega við hlið Turgóns, þar sem að reyndist bæði harðskettur og hugdjörður í orustum. Þannig virtist gæfan brosa við mægli, er hann að rísin upp sem einn hinn öflugasti meðal prinsa nólda og næst mestur allra í frægasta ríki þeirra. En hann var ekki allur það sem hann var séður og ofinberði ekki hvað hann hann bjóð sárast í huga. Tótt ekki væri allt sem skildi, reyndi að umbera það í þögninni og leina huga sínum svo fáir vissu af, nema er væri sjálf íðrið silfurfælla. Frá fyrsta degi að hann steig fæti sínum inn í gondolín, bar þunga sorg sem síðan fór stöðut elnandi, þangatil hún rændi hann allri gleði. Hann elskati íðriðli frengu sína, var hittladur af fegurðennar og þráðana vonlausir í ást. Meðal elda gatt svo nákomi skýrðvól ekki gengið að eigast og ekki nóg með það, eldur varðað útilokað að nokkur gæti left sér að gyrnast slíkt. Og þóðar hefði ekki verið forbóðið Þá endurkast Íðril mægli alls ekki ástans, og við það að hann létan að vita hugsin til hennar, varð hún enn fjárhýðri Henni fannst það furðulegt og sýðlaust af honum að ámálga slíkt, og raunar eins og allir eldar álítiðað sem eina verstu ógefuna og ávöxtu frendmórðana sem stöðu tlágu undir skugga fordæmingar mandos, og spilti og bröð niður hverja von nólda. Blasiða 161 En á komandi árum fylgdist mægill áfram með yfriðli og beið, meðan ástin formirkbaði hjartans. En úr því að hann fekk hér ekki sínu framgengt, tók hann að sækjast meira eftir að koma vilja sínum fram í örum efnum. Hann sparaði korki erfiði nýr byrðar til að auka vald sitt. Þannig var það í gondolín, að á miðjum blómatíma ríkisins, meðan glæsi bregur þess stóð sem hæst, var sáð myrku sæði spillingarinnar ázida Hunter al